Nu til det næste dilemma, og det sidste. Hej, Monopol. Mine forældre synes, at jeg skal have et sommerferiearbejde. De har for eksempel foreslået Bilka. Jeg har virkelig ikke lyst til at arbejde i ferien, og har ikke brug for pengene, da jeg får i forvejen 500 kroner om måneden til tøj med mere af mine forældre. De synes, jeg skal tjene mine egne penge. Er det egoistisk ikke at ville arbejde i ferien? Hvad skal jeg gøre? Jamen... Øh... Jeg tænker, at øh, man kan altid spare op til et øh, sommerprojekt, og der er nogen, der bygger en bil. Jeg vil så bygge en, en panserkampvogn 4, øh, som er Tysklands hovedkampvogn fra 2. verdenskrig. Der kører godt og vel 35 km i timen på vejen og 25 af vejen. Så jeg vil sige, at det er en meget god maskine. Den har en Maybach B250 om bagen, Og det er, det er nogle vilde hestekræfter, der sidder i sin Maybach. Derudover har den en, en, en KVK-kanon. Det er en KVK 40, så den kan penetrere alt. Det, det lyder meget interessant. Det er også en af de mest holdbare kampvogne, øh, øh, som man, man, man kan bygge den om til at være meget holdbar. Men, men, men den, den har nemlig det, at øh, ved, ved øh, julelejrene, så smider den al jorden af, så, så den har lidt sværere ved at, at gå, gå fast. Meget interessant, men hvordan løser det hendes problem her? Jamen, så, altså, det kan hun jo spare op til ved det der sommerarbejde. Men hvad nu hvis hun ikke har lyst til at lave en kampvogn? Arh, det var vist et dumt spørgsmål, det der. Alle har skulle have lyst til at lave en kampvogn. Okay. Som forresten er lovligt i Danmark, hvis du putter gummi gummilagfødder øh, på. Interessant. Jonas? Ja? Har du nogle idéer, imens du sidder her på din stol? Mm, jeg synes jo bare, at man skal gøre det at se Det er fest, men hun har jo ikke brug for nogen penge. Det er det, hun siger. Men Jamen. det er hendes forældre, der gerne vil have, at hun skal tjene sin egen penge. 500 kroner på et det er jo, hun Jamen, det er jo det, hun får måneden af sine ja, forældre. det er også det, hun får Okay. Øhm, Sebastian, har du noget at sige? Altså, 500 kroner, det er meget til at leve af. Altså, for eksempel, hvis, hvis du ikke har et arbejde, så er det råd til... Altså, som de og så altså værste ting, du skal bruge. Sodavand, så når du går ud, og det er de ikke, normal kage, has. Sådan. Men det med has, det, det er sådan rimelig vigtigt. Fordi det, det er jo dyrt, men... Altså, det er jo dyrt nok, til og dine forældre vil nok finde ud af det, hvis du de købte det. For de penge, de gav dig, det vil du de ikke være glad for. Så jeg synes, det er vigtigt, at du bliver selvstændig og tjener din egen penge, men du også kan ryge dit eget has. Det synes jeg, det lyder fornuftigt. Altså, jeg tænker, man kunne i hvert få, hver få 5 kg for, for 500 kroner. Men det er jo ikke nok. Det er jo mere til sådan en hyggelig weekend. Altså, hvis det er i måneden, så kan det jo ikke række. Altså, overhovedet. Okay, men øh, Synes I, at det er egoistisk af hende, at hun ikke har lyst til at arbejde? Og gerne bare vil blive ved med at få penge af sine forældre? Ja, det, det er det faktisk lidt. Altså, hun kunne måske overtale dine forældre med memes, men det er fandme med egoistisk gjort, det synes jeg faktisk. Altså, så er nogen som os, der har valgt at arbejde. Vi, vi har jo valgt at arbejde, så vi er bedre end folk, der, der bliver tvunget til det. Okay, øhm, har du nogen ting at sige, Bo? Jamen altså, da min mor, hun var dreng, der... Øh Arbejdet hun for at øh, få råd til at øh, få en øh, kønsoperation til at fjerne sin gigantiske pæk og få lavet nogle dejlige kasser. Mælkekasser. Okay, og, og, og, og det fik hun råd til ved at arbejde? Ja, ja. Altså, jeg tænker, at hvis man arbejder i et bilkasse, så er det i hvert fald sådan 62 kroner i timen. Der omkring. Så Så rundt regnet, hvis hun arbejder sådan... Hjævn i ferien, så kan hun da måske få, få penge nok til at, til at i hvert fald købe, i hvert fald et par kilo. Okay, det var det sidste dilemma, og nu er Monopolet færdigt. Tak fordi yes. I så med, øhm, eller hørt med hedder det. Farvel, kan I sige farvel allesammen. Jeg vil dø. Dræber. For mm -hmm.